Idő. A Tudományvilága a Kossuth Rádióban. Köszöntöm Önöket, Gimes Júlia vagyok. Hogyan következik evolúciós sajátságainkból, hogy szeretjük az édeset és könnyen meghízunk? Miért egyfajta evolúciós örökség következménye az internet vagy kábítószer függőség? Miért nem tud agyunk lépést tartani a rázuduló információk tömegével, és miért ez betegségekhez? A téridőben csatlakozva az agykutatás hetének mai budapesti rendezvényéhez, melynek központi témája a viselkedés, ezekre a kérdésekre próbálunk válaszolni. Az egyik nagyon érdekes előadás ugyanis az úgynevezett megszaladási jelenségekkel foglalkozik. Topá József etológust hallják. A megszaladási jelenség egy nagyon érdekes jelenségkör, ami a természetben nagyon sokfelé megtalálható, és az emberi viselkedés bizonyos sajátosságait is ezzel tudjuk magyarázni. Muszáj egy példát mondjak, mindenki ismeri a szarvasokat, van nekik egy szép nagy agancsuk, és a legtöbb ember nyilvánvalóan azt gondolhatja, hogy ezek hogy kerültek oda az állatok fejre? Hiszen ez sem a táplálkozással, sem a szaporodással nincs igazából közvetlen összefüggésben. Mi az, ami elősegített, hogy megjelenjen egy ilyen teljesen felesleges szerv, és mi tartja fenn? Nyilvánvaló, hogy az, hogy a tehenek, a szarvas tehenek ezt vonzónak találják, és ez alapján dől el, hogy ki az, akinek sok utódja lesz. Na most, addig, amíg a agancs mérete normális tartományban van, az addig történhet meg, amíg a nőstényeknek van egy ilyen válogatás, hogy minél nagyobb agansa van a szarvasnak, annál, jobban tetszik nekik, és van egy természetes szelekció, a ragadozók, akik viszont lekorlátozzák az agancs hiszen túl nagy agancsal nem lehet elmenekülni a ragadozók elől. Na most, amíg ez az egyensúly fennáll, addig a szarvas agancs normális méretű, viszont amikor például mondjuk eltűnnek a ragadozók, akkor semmi nem akadályozza meg azt, hogy a teheneknek ez a folyamatos preferenciája a nagy agancs méretek felé, ne szabadítsa el ezt a jelleget, és elkezd nőni az agancsméret, ahogy ez egyébként be is következett, hiszen az úgynevezett óriás vénszarvasnak 3-4 méteres fesztávolságú agancsa volt, az amat tényleg szinte lehetetlen közlekedni, és ez a fajta elszabadulása egy ilyen ezt nevezük megszaladásnak, ami végső esetben a faj kihalásához is vezethet. Na most köze ennek az emberi viselkedéshez? Hát van a viselkedésünknek számos olyan jellemzője, ami az eredeti arhaikus viszonyok között hasonló módon egyensúlyban volt, mint ahogy a szarvasagancsot agancsot tartotta egyensúlyban a tehenek preferenciája és a ragadozóknak a predációs nyomása. Ilyen például a táplálkozás. A modern ember abszolút önpusztító módon táplálkozik, hiszen van bennünk egy nagyon erős preferencia a zsíros, édes ételek iránt, ráadásul az emberi elme kellemes érzésekel jutalmaz azt, hogyha sokat eszünk. Miért van ez így? Azért van így, mert az eredeti ősi viszonyok között fontos volt, hogy az emberben kialakuljon az édes íz iránti preferencia, hiszen a cukor nagyon fontos indikátora a vitaminnak, hisz a megérett gyümölcsök édesek és az érett gyümölcsöknek magas a vitamintartalma. És nyilván az energiának is egy jelzője, nem? Hogy valami sok energiát tartalmaz. Így van. Na most egészen addig, amíg a természetben táplálkozott az ember, addig esélye nem volt magához venni vegytisztán cukrot, vagy pedig nagy mennyiségben édes ételeket. A természetes korlátok, azok fölülről korlátozták a bevihető cukormennyiséget, és az emberben az evolúció során egy végtelen preferencia alakult ki az édesíz iránt. Na most, abban a pillanatban, amíg ez az egyensúly fennállt, addig nem volt semmi probléma. De amikor az ember feltalálta a finomított cukor előállítását, meg az ipar számolatlan mennyiségben öntiránk a különböző élelmiszereket, abban a pillanatban megszűnt ez a felső korlát, ahogy mondjuk a szarvasaggancs mérete is el tud szabadulni, és az emberi édes iránti preferencia elszabadul, és egy kontrollvesztett táplálkozás ennek a következménye, ami azután nagyon komoly problémákhoz vezet a modern hiszen az elménk továbbra is azt hiszi, idézőjelbe véve, amikor cukrot teszünk, hogy ez egy jó dolog. Hogyha jól tudom, akkor itt a probléma az, hogy az evolúció során, amikor az ember megtanulta szeretni az édes ízt, egyúttal az is kialakult, hogyha táplálékhoz jut, akkor azt a táplálékot el kell raktározni. Hiszen nem biztos, hogy legközelebb is lesz bogyó, legközelebb is lesz mamut. És ez a kettő találkozik most, nem? Hogy nekünk van egy anya csere rendszerünk, ami szeret raktározni, és van egy evolúciós örökségünk, hogy szeretjük az édes ízt, és szeretjük a zsíros kaját. Így van, és ez a kettő ez egy halálos kombinációban egyesül a modern emberben, hiszen az arhaikus viszonyok között volt három hónap táplálékbőség, nyolc hónap vagy kilenc hónap éhinség és ezért az ember raktározó típusú anyakcseréje biztosította azt, hogy a bőség időszakában együnk, amennyit csak tudunk, tehát felhalmozódik a zsír a megfelelő helyeken, ami azután szépen leépül az inséges időszakban. Ez azonban ma nincs így, hiszen folyamatosan táplálkozhatunk, és sajnos nem úgy működik az anyagcsserénk, hogy ezt a folyamatos táplálkozás egészségkárosodás nélkül tűrni tudnánk, hogyha egyébként követjük a biológiai preferenciáinkat. Mi az oka annak, hogy sem az evolúció során, sem a kulturális evolúció során sem alakult ki ezzel szemben semmi természetes biológiai gát? Hogy most már elég? Hogy most már ezt ne csináld? Hogy védd magad? Belső gátra gondolok. Nyilvánvalóan külső kulturális gátak vannak, hiszen az ember felismeri a káros összefüggéseket, a médiából ez dől, egészségesen táplálkozunk, stb. stb. A probléma az, hogy a biológiai evolúció sok nagyságrendelről lassabban működik, és lassabban tudja lereagálni a változásokat. Tehát mi tulajdonképpen ugyanazzal az elmével rendelkezünk, amivel a 15-20 ezer évvel ezelőtt élt ember. Ezen idő alatt gyakorlatilag semmit nem változott az elme működésének a biológiai meghatározottsága és Egyszerűen nem tudja követni a természetes szelekción alapuló biológiai evolúció ezeket a változásokat. Az emberi kultúra, az emberi civilizáció iszonyatosan gyorsan változik, a biológiai változásokhoz képest követhetetlenül gyorsan, és ezért most itt állunk egy arhaikus képességkészlettel egy modern társadalmi viszonyok között, és rengeteg problémánk adódik ebből. evés gyönyörűsége. Legméltóbb dolgom dicsérni téged. Így megint nemes cselekedetre készülök én. Bizseregj, has! Itt gőzölög előtted a fűszerrel teli leves, s a legfinomabb töltött káposzta. Hitemre belém tolakodnak mindjárt. Ó, becses fáradtság! Most hát a jó levest szürcsölöm, és aztán kerülsz sorra ízes káposzta. Csak lassan, s utoljára jön a fejedelmi töltelék. Hely a töltelék a disznóból! Érzedé kocsányos tejjé melegedik benned, majd kipattan a bőrödön s hirtelen, tűzbe borult tested egészséges lányokra gondol. Berda József Hédonista című versét Horváth Sándor mondta el. Például egy nagyon érdekes megszaladási jelenség az utóbbi évtizedeknek az eredményeképpen kezd kibontakozni az emberi társadalomban, és ez a kommunikációs kényszeren alapuló megszaladás. Topály József etológus. Az arhaikus viszonyok között az ember kis csoportokban intenzív együttlétre volt kárhoztatva. A természetes szelekcióban ki kellett alakuljanak azok a képességeink, amelyek arra indítanak minket, hogy akarjunk kommunikálni a másikkal, hogy megosszuk az elme tartalmainkat, hogy kialakítsunk egy abszolút egységet, ami közös ideákon, közös mentális konstrukciókon alapul. Na most ezt nevezzük kommunikációs kényszernek, ez nagyon fontos elemi előfeltétele volt az emberi közösségek kialakulásának, a kultúra megjelenésének és a csoportos maradásnak. Na most a mai globális társadalmi viszonyok között az információs technológiai fejlődésnek a robbanásszerű változásával hihetetlenül megváltoztak a lehetőségei az emberi kommunikációnak, és most ott állunk, hogy ott vagyunk egy nagyon erős kommunikációs kényszerrel. Szeretnék megosztani gyakorlatilag ilyen arhaikusan intim típusú csoportokban mindenkivel mindent. Ezt nem tehetem meg, mert a globális társadalmak képesek arra, hogy több millió vagy több, százezer emberből álló kvázi csoportokat képeznek, és ezek a kvázi csoportok, ezek gyakorlatilag a modern információs technológiai eszközökön keresztül képesek kommunikálni, kialakulnak mondjuk a Facebook csoportok, stb. stb. És ennek az a problémája, hogy ahogyan a modern társadalomban a fékevesztett táplálkozás ugyanígy a modern társadalomban a fékevesztett kommunikáció ugyanolyan veszélyekkel jár. Ismeretes az úgynevezett over jelenség, amikor mindent meg akarok osztani. Megosztom azt, hogy elsőztam a rántottát, hogy elhagyott a barátnőm, hogy beteg lettem, mindent, van egy megosztási kényszer, ami igazából egy ilyen pszichológiai viselkedési zavar már az emberben, amiben belekerülhetnek egyesek, akkor, amikor ezeket a kommunikációs lehetőségeket olyan módon használják, hogy tulajdonképpen egyfajta addikció, tehát függőség alakul ki ettől, és azért vagyunk kitéve a függőség veszélyének a kommunikáció területén is, nem csak a táplálkozás vagy a tudatmodosító szerek használata terén, mert az ember alapvetően egy kommunikációra itt. Lény, de az agyunk biológiája nincs felkészülve ezekre a kommunikációs lehetőségekre. Agyunk a kommunikációs lehetőségeken keresztül ránk zúduló információ áradatra sincs felkészülve. Bárdos György biológus mai előadásának témája elsősorban az, hogy mi a különbség az emberi magatartás és viselkedés között. Mi az, ami tipikusan emberi, és nincs meg az állatoknál. Például féltékenység, irítség, gyász. De beszél a kulturális fejlődés és a biológiai evolúció harmóniájának hiányáról is. Arról, amit Topá József az előbb már érintett, hogy a biológiai evolúció nem tud lépést tartani a kulturálissal. Bárdos Györgyöt hallják. Az a feltételezés, hogy elértünk egy olyan időszakot, amikor a szociokulturális, fejlődés beérte a biológiai kapacitást. Tehát, hogy nem tudunk többet befogadni. És most azon kell dolgozni, hogy hogyan lehet a társadalmi életet úgy megváltoztatni a technika meg egyebek eszközével, hogy mentesítsük az emberi agyat ettől a rettenetes nyomástól, ami most rajta van. Rettenetesen megnőtt az ilyen típusú betegségeknek a száma. Elsőben a szomatizációs, pszichoszomatikus betegségek. Jó, a, a lelki eredetű testi tünetek. tünetekkel járó betegségek, ami nekem az egyik szak Területem, és hát ezen el kellett gondolkozni, hogy ennek mi lehet az oka, és azt gondolom, hogy ez egyik oka. Frany Tamás, a neves agykutató szokta mondani, hogy azért van annyi pszichiátriai betegség a világon, mert az ember agya nem erre teremtődött, hogy ilyen fantasztikus mennyiségű információt zúduljon rá, Nap, mint nap. És hogy ezzel az információ áradattal nem tud az agy megbirkózni. Akkor tulajdonképpen valami hasonlót mond ön is, amikor azt mondja, hogy a kulturális fejlődés és az ember evolúcióból fakadó biológiai adottságai ma már nincsenek egymással szinkronban. Igen, egészen pontosan ezt gondolom. Valószínűsíthető, hogy valamikor az emberi evolúciónak a korai szakaszában, de erről nincs lelet, Tehát ezt nem tudjuk pontosan megmondani. Valamikor volt egy óriási mutációs hullám, amiben az emberi agynak a neurobiológiai kapacitása jelentősen megnőtt azáltal, hogy az agykéregnek a mérete megváltozott. Ugye az emberi agynak a tömege az majdnem másfélszer akkora, mint a legfejlettebb ember Tehát valamikor az emberi történelem hajnalán keletkezett egy óriási kapacitás, ami abban az időben teljesen redundáns volt. Nem volt akkora mennyiségű információ a környezetből, amekkora ezt az egész agykapacitást ki tudta volna használni. Eztette tette lehetővé azt, hogy a kulturális fejlődés elinduljon, és valami irtózatos tempóban folyjon. Hát csak gondoljunk bele, hogy 1600-as években találták könyvmutatást, tehát ha 25 évre veszünk egy generációt, ez, ez nagyon kevés, 200 generáció. Tehát evolúciós értelemben ez semmi. De bio... És eljutottunk a Pendrive-ig. És, pen és ugye ha valaki belegondol abba, hogy az első számítógépet ugye a 40-es években dolgozták Amerikában, hogy a televíziózás Magyarországon az 50-es évekbe kezdődött, hogy az első számítógépek Magyarországon a 80-as évekbe kerültek, be ma ugye mindenki magas technikai színvonalon a és a laptoppal és okostelefonokkal, és hasonló szerkezetekkel dolgozik, ez egy borzasztó nagy kapacitás. Növekedést jelentett, amelyiknél az információ terhelés elérte azt a határt, amit az emberi agy fel tud dolgozni. Most már nincs más megoldás, mint hogy magát az információt kell valahogy kordába tartani, és úgy prezentálni, hogy az agy be tudja fogadni. Erre vannak egyébként tendenciák, de hát nyilván, hogy ez most a következő 10-20 évnek, vagy 30 évnek a feladata lesz, hogy ezt valahogy úgy kell megoldani, hogy az ember ne veszítse el az emberségét, és mégis tudja a technikát használni. Mondjuk egy példát mondanék, Jól látszik, egyfajta iránya ennek, nyilván sok irány van, én ez nem is értek, de például a Google nevű, mindenki által jól ismert keresőprogram, az ugye az adatbányászat elvén működik, az mindig arra a pontra mutat, amit a legtöbben használnak, legtöbben keresnek, rendezi az információt egyfajta szempont szerint. Hogy aztán ez jó rendezés, vagy nem jó rendezés, ez ma ízlés kérdése. Ezt csak tessék belegondolni, ha az ember beírja a Google-ba, hogy információ, 0,45 másodperc alatt kb. 2,5 millió kap. Ezzel nem lehet mit kezdeni. De ha megnézi, az elsőt is benne van minden, ez lényeges. Tehát, hogy van mód arra, hogy ezt a terhelési problémát megoldjuk, csak más irányba kell menni. Az emberi adnak a kapacitása egyszerűen már nem engedi meg, hogy én szelektáljak az információ körül. Az egy másik dolog, hogy mit csinálok az információval, tehát arra ez nem vonatkozik, de arra, hogy a, a rengeteg forrásból mi miusson elhozzám, és hogy mi legyen az, amiben keresgélek egyáltalán, azt biztosan ma már nem fogjuk tudni agyilag megoldani, ezt már csak technikailag lehet megoldani. Hogy aztán ezt a technikát tudja az ember kordában tartani, vagy nem tudja, az egy másik kérdés, de ez már a science fiction tárgy tartozik. Elég érdekes helyzetek is vannak ebben a Mire gondol? Hát arra, hogy manipulálni lehet az információt, és ezt sokan manipulálják is. Tehát, ugye ezt tudjuk, hogy a különféle félkatonai, vallási, egyéb szervezetek rendszeresen manipulálják az információt, tehát ennek a veszélyei azok fennállnak. Hát ez mindig így van. Minél fejlettebb a technika, annál nagyobb a veszély annak, hogy valaki rosszul használja a technikát. Tehát, amíg nyillal lövöldöztünk, addig ugye a lesből lehetett nyillal lövöldözni, az egy-egy embert érintett. Amikor kitalálták a bombázást, akkor az már százezer embert, az atombombátokat, az milliókat. Információs úton az egész Földet ki lehet pusztítani nap alatt. Tehát pillanatok, Alatt lehet ma már aktiválni mindenféle mechanizmusokat, amelyek akár raktározott anyagokat engednek ki, akár embereket mozgósítanak arra, hogy egymás ellen ugorjanak, akár technikai eszközöket eltüntetnek a földszínéről pillanat alatt. Én ehhez nem értek, tehát ez már inkább katonai meg felderítős kérdés, de az nagyon jól látszik, hogy ma már szinte minden dolog a világon ezen az informatikai alapon szerveződik. Ez már a mai fiataloknak a feladata lesz, akik már ebben ülnek bele és jobban tudják kezelni ezeket a technikai eszközöket, hogy kitalálják azt, hogy hogy lehet ennek határt szobni. Említette a pszichoszomatikus betegségeket, tehát a lelki alapon létrejövő testi betegségeket. Hogy jönnek ezek ebbe az információs képbe, az emberi evolúció és az információs társadalom harcába, hogy úgy mondjam? Mert amit Frany Tamás mond, hogy az agy nem győzi feldolgozni az információkat, és azért van annyi depresszió és egyéb pszichiátriai betegség, úgy érzem, hogy azt értem. Egy példát mondanék méghozzá a technika világából, amikor kezdetben a komodorok bejöttek Magyarországra, és elkezdtünk velük dolgozni, azok ott már tartoztak nyomtatók. De ezek a matrix nyomtatók ugye még nem rendelkeztek tárolóhelyjel, tehát ami információt kikültünk, rájuk, azok rámentek. Most az ember csinált programot, mi magunk is írtunk, én is írtam még annak idején sok programot, benne volt egy utasítás, hogy nyomtas valamit. És hogyha az ember rosszul struktúrált ezt a programot, akkor előfordult, hogy egyszerre két nyomtatási utasítást adott ki. A gépen ugye nem volt erre semmilyen mód, hogy ezeket szétválasztott. Akár ellentmondó utasítások is jöttek egyszerre, akkor mit nyomtatott a nyomtató, ilyen figurákat, rajzokat, mindenféle hülyeségeket, mi megröhögtünk. De tipikusan ez történik a szervezetben, hogy olyan sebességgel adunk utasításokat, sokszor egymásnak ellentétes utasításokat is, amit a szervezet már nem tud dekódolni, és elkezd össze-visszaműködni. A másik dolog pedig az, hogy azáltal, hogy egy tartós feszültség alakul ki, amiatt, hogy nem tudom az információt kezelni, vagy nem tudok az adott helyzetben megfelelően viselkedni, megindul egyfajta permanens utasítás a periféria felé, tehát magyarul állandóan magas szinten aktiválva működnek a szervek, ami semmiképpen nem felel meg annak, ami a biológiai igény, ami ugye rendszeres regenerálódást és lazulást is igényel, és ez a nagy feszültség, amelyik aztán megterheli a szervezetet, egyrészt ellentmondó működéseket indukál, másrészt pedig kimerül a szerveknek egy része, és akkor a következő szabályozási fordulóban ez a szerv már nem tud rendesen részt venni, és innen indulnak a bet. Betegségek. Például a keringési betegségek nagyon nagy része, a cukorbetegség bizonyos formái, általában zavarok, ezek majdnem mind ilyenből erednek. A gyomorbélhuzam rengeteg betegsége, és egyre több olyan rejtett korképről derül ki, hogy van valami biológiai változás mögött, amiről eddig nem gondoltuk, hogy van. A számomra legmeglepőbb megszaladási jelenség következik. A drogfüggőség. Minden ősi emberi kultúra használ vagy alkalmaz tudatmodosító szereket, legyen az alkohol, legyenek azok valamilyen növényi alapú drogok, gombák, növények, stb. stb. Igen, a szokon, sáma, például. A tudatmódosító szerek használatának megvan a kulturális helye, közege, az, hogy ki, mikor és milyen módon használhatja. Topá József etológus. Igen ám, de az ősi arhaikus kultúrák felbomlásával, a tudatmodosító szereknek ez a fajta beágyazottsága ez megszűnik. A hozzáférés az kinyílik, hiszen mondjuk egy eredeti ősi kultúrában az, hogy a sámán használhatott bizonyos típusú gombákat azért, hogy egy ilyen más állapotba kerüljön, ez nem jelentette az, hogy használhatott bármikor nem beszélve a kultúra többi tagjáról. Ma azonban ezek boltban kapható dolgok, ráadásul a tudatmodosító szerek egy nagyon érzékeny pontján támadják az agyat, ugyanúgy, mint a táplálkozás, a szex vagy bármilyen más biológiailag fontos cselekvés az agynak az önjutalmazó rendszerére hatnak, az önjutalmazó rendszer nagyon fontos, mert az, hogy ne felejtsünk el enni, ne felejtsünk el szaporodni, ezt az evolúciónak biztosítania kell. És ezt csak úgy tudja biztosítani, hogyha az evés és a szaporodással kapcsolatos cselekvések nagy örömet, nagy pozitív megerősítést, jutalomérzetet keltenek. Na most az agynak ezt a rendszerét támadják ezek a vegyületek, és ez az, ami egy potenciális lehetőséget teremt annak a helyzetnek a kialakulására, hogy a droghasználók vagy a szereket használóknak az agya azt hiszi, hogy jó dolgot cselekszik. Hiszen hiszen egy olyan rendszert aktivál ennek a használata, ami biológiailag azt mondja az elme számára, hogy ez egy fontos dolog, ugyanúgy fontos dolog, mint hogy szaporodni és táplálkozni fontos dolog, és ez egy nagy problémává tudja kinőni magát. A hozzászokás lehetőségének nyilván ez egy kőkemény biológia alapja, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy genetikai különbség van az egyes emberek között, a tekintetben, hogy mennyire hajlamos, vagy mennyire könnyen alakulnak ezek a függőségek, és mennyire könnyen tud megszabadulni az ilyen típusú függőségektől. Érdekes egyébként, hogy az alkohol használat és más használat között van egy különbség. A biológusok azt gondolják, hogy az alkohol az egyetlen olyan szer, amelyhez van egyfajta biológiai preadaptáció. Tudnilik, a gyümölcsevő időszakban több tízezer évvel ezelőtt nem csak a cukor jelenik meg járulékosan a nagy tartalmú táplálékok mellett, hanem a cukorból előbb-utóbb alkohol lesz, hogyha az erjedés egy bizonyos fázisba eljut, és éppen ezért az ember vagy ember előtt számára az alkohol ugyanolyan velejárója, indikátora lehetett a vitamindús tápláléknak, mint a cukor. Ugyanakkor az alkohol az egyfajta sejtméreg, ehhez ki kell alakítani egyfajta toleranciát. Tehát a szervezetnek tolerálnia kell az alkoholt, mint mérget, és ismeretes az a jelenség, amit egyébként hormézisnek neveznek a szakemberek, hogy a mérget, ha kis mennyiségben juttatjuk be a szervezetbe, ez pozitív hatású, mert a szervezet nem, hogy hozzászokik ez a mérgekhez, hanem immunrendszer erősítő, roboráló. Tehát tulajdonképpen, hogy ez az orvosok is mondják, bár nyilván nincs teljes egyetértés ezügyben, a kismértékű alkoholbevitel az igazából növeli az egészséget és az élet kilátásokat javítja. Tehát ehhez van egyfajta biológiai adaptáció, úgy tűnik. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy nagy mennyiségekben is bevívve ugyanilyen egészséges ez a történet. A drogokhoz, a növényi eredetű drogokhoz azonban nincsen. Tehát ott egy dolog tudta féken tartani a használatot, a nagyon erős kulturális beágyazottság, ami manapság már ugye nincs a globális kultúrában. Lehet, hogy ez a biológiai örökség az oka annak, hogy az alkoholra sokkal nehezebb rá szokni, mint a más drogok, szintetikus drogok többségére? Alkoholistává lassan évek, évtizedek alatt válnak az emberek. Sajnos nem értek ennek a pontos élettanához, de én is azt gondolom, hogy az alkohol, mint egy biológiailag jobban beágyazott történet, a rászokás is emiatt nehezebb, míg a drogok, különösen a szintetikus drogok, amiket laboratóriumban kémikusok vegyészek hoznak létre, azok nagy hatékonysággal, nagy pontossággal támadják az agynak a gyenge pontjait, és pillanatok alatt addikciót, tehát függőséget tudnak kialakítani. Hát ez egyfajta meghekkelése az agynak. Azt tudom meginkább mondani. Ugye a biológiai rendszerünk is vannak, biztonsági rések, ezeken a biztonsági réseken keresztül be lehet juttatni mérgeket, be lehet juttatni halálos anyagokat is, és nyilván hát, akik a drogokat terjesztik, azoknak az az érdekük, hogy minél több agyat meghekkeljenek, hiszen ez biztosítja számukra a felvevő piacot. A téridőben tegnap és ma az agykutatás hetének budapesti rendezvényeihez kapcsolódóan a viselkedés különböző aspektusairól beszéltünk. A szerkesztő Gimes Júlia, munkatársa Magsai Helga.